i të sultantre i sultambe palcador i juesti asnjëherë shumë e e, e, e, shum, e, shum, e, e, e khổrë për pranon drunë në ditë me palcador me ju i juesti tuht i prej juesti është për të kalimin e rrugë para te teatrit çon papiri më e pranë me kafenë pas hori edhe ja pa rrit u jalon top për të aplikatim mish a po di jeni këto tonë të dësh të ndalni mirë me ju Pa fikati mir sa kurjos kishe vrizhi zonën, tani vjen problema fak kur më shaka për lekë. Me vrizh tani. Tani tani. Në letër vogël aty që përseem dukavni ju e dita, e ke ndëgjerë të vazhdojë në xhumo. Vjenën zakisht në xhumo. A mazmazi xhumo kur dera e burra le të më airoti burrë. Kur ka xhumo, në masa të xhumo, kade ka dal burra nga pa vara me ramë jamia dioni bi njërë që do më i duhet oz oz play 4000 tone edhe fuqi e 1000 dam pa play 4000 tone edhe fuqi e 1000 dam pa kur i ka dalu të para koncert ha ieri azi prenda busa e ka drejta ma kujtohet këtë çështën pa uni shkova në spi monea çet pakir ka derë me 200 lira o ti zonë jo ta di ma ka qeradë ti da ki polim qada, për mund s'hvijl i pikita, për mund t'he polit i për mundi qa polit kish. I dhati për mundur e polim pra mund ka dhebru n'rdo, nashka të dhëm janë pe kish qada e të kakon që nderen e sëtërku. Drejt për drejt, i vazni, ik për u kolla me t'i vit, drejt për drejt, për shkoni në t'lesën të batër ju, më shëmë në dhërë, më shëmë në dhërë, edhe shëmë në dhërë në tërë Deti populli xli folur, blejave. Deti populli xli folur, botovun prej durve teva tatare. O Allah Imad, kur haqer teq nje udhove. Shehadha se kot bot asnje nduke ka bo. Kur haqer teq laq zili aq nin ketin. Kur haqer thud bena shot. Kur haqer teq me nje resaqie doin ozo perse ket po doi. O Zot qedirno. Why men주 një trej Niljës Yeah Njënjë trej Nını, who Trili 무�aha Éetën hypo të Om Prejane Ridi Njënjë trej Niljën pusë tim Sëmëjdsë, свësë, so sëmëj sërëm Pëa bënytikë ludhë të Pëndë尖 sa në Tamëzëpaj Në Vajje ē background, ha rele e Lake er sëk systemic ētu kare Agnënët Ti haroi întë好啦 osurej këj polikun Ti haroi withstand случай këj polikun Nein N Bolden D election Në gli së kanil Ci, në të xक ju ricorder attorno nei vecchi miei polizi i carrasteri c'erano da tazzote nella giacimiti di to produta però io ne pun quattro i giorni di ieri i carrasteri i gafanza qui abbiamo a cura quando sono che quattro le casa qui ci che da vivi passi su tutte le fotografie svolgiume a ste nan cose nella riti dei artisti di lì ne dei artisti aio di artisti lì lì dai dovria stai a una lunga ram a di scoi in testa hai pasca ايش بقى يا اخوي تراي تراي انت رجع اا معي يلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الاول و امام كيف مصيمان والمره بوته فرحيكم ارجوا دمكم يا ميكو بفلتت تريت بييديا نهائي ان شاء الله ليدي اذا نهائي تقتلي حتى معي بري معي بتسهيل ليدي نيري ميمان ان شاء الله الله جل جلاله في فرحاتك تي përhatër dheqë përhatër dheqërije që pat a i bidehe dhe që e ka sët edhe përhatër që ka bëgjia i shridi ati përhatër zët mine që ka këllu Allahu J.S. dhe zët miri, prejt mirave që ka Zotë i G.S. me shri me shri e lutë mi Allahu J.S. me sin qëri set që neve a i shratin tos pësili shkini kelli ne i letoje qëtët ne i shkarkuje ka shkina a Zotë i G.S. ke të që që e ka lillahi l-Fatiha. والعالمين والأخضر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى الآله وتخصيه يجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعناهما علمتنا ونزبنا علما نسألك علما ناسعا وقلبا فاشعا ورسا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل داء وحفظا لكتابك يا رحمن الرحيمين اللهم اذكر عيوبنا واضكر نفاءنا واضكر أعرابنا واضكر عرابنا واضكر عرابنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا لك الحمد في الدنيا والآخرة لا نحسي سناء أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم يعظم ماؤل الى في قريش الىتهم رحله السفاء والصيف قل يعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف طبقنا ديمون كيمون تونا كيمون ما ديمون سساد على خراتا يا رسول ديننا يوسف محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نا كني فول صوت ريام او صوت موي جويولر صوت نياب اذا صوت دورتا الياءه دهو ده شوتا نال الله جل جلاله من سكي قال استاوجوا باش قاعدين لي سياسه كانوا راس منينج محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لحديث جل جل شمس كورت رد صلوات بسمتار رد صلوات المسلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم صد من حديث إذا جاءكم يوم الجمعة فأجلوا علي من صلاتكم فإن صلاتكم علي معروضة ثم أردوها عليكم قلت مين دينا جمعة اشتون صلوات والسلام بمين فقل صلوات ترجوها edhe jautta i prafë me një rivajet me një rivajet që e sërët një haditit Rasullullahi që aleshtë në të sëramë kër të vejnë e dita e gjumon ka një dalim shumë të marë dë në berën mirë, këni kujtës ka një dalim shumë të marë mes salavatit muslimonit të të të linë maqon dita e gjumon edhe dita të të të të gjumon qëka në asha i dalim? Kusht ka laf këndor në të ashenojë, kusht nuk ka, insha Allah, me në mërë. Dite me gjumë, ka thorën Rasulullah në kërëtë osërëm, kër të mqoje një muslimon mua salat edhe selam, e një unë salavatin dhe selamin ati dhe jakvejtë. Shtunën dheri të ejtën, kër të mqoje muslimon i salavat edhe selam, në bilën me lejkët dhe jakvejtë. ان شاء الله لكن بكمتم من الترجمه اول النهار باذن الجو با ورث اللهم صل على محمد دري فر دري رسول الله عليه الصلاه والسلام فانذر لي صلوات وسلامات النبي دي النهارده انا راضي ده يا جماعه السيره من ناحيه دي شويه ادى كده ادى راضي الجهه ده يا كتابي ومبتين ده دا... ومبتين تناروا والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم Prapok sami na NATO bizeda da temon no to cilit kelini paradisa aziz ve rasuliges Muhammad Mustafa sallallahu taala alaihi ve sellem. Per ingariye ve rasuliges aziz edhe para lingj dhe lingjen edhe mar keni vol pan. Prapu zak tediebi ana disager shev disager al dodina. Sai perqat lasni edhe rini nanas Muhammad Mustafa sallallahu taala alaihi ve sellem ayati tamela bi hadhebet nuk një fjerët graf, një ka lindi në smi mirë po. Në këtë rrasë, kër lindi, a të zajë Mohamme Muzapat, qënë Allah, alë alë a lë shëllëm, edhe gjatë mujve shabzani e të zajë, ajo në ka krefude, se unë nuk bajta aranë në barë të më tim, tukur shka bajnë graf të jera me fi të ti. Dhe të thët, mre më zënë mujve, ajo nuk kanë në rëntë në kovët dhe veta, Bërëndet i ku janë shpi, janë shë bërëndet i Rasullullahi të aletës rrëpër sëlefë. Para lingës, para se cindë Rasullullahi të një bjarën, qështë, Abdul Muttalibi, gjishë i Rasullullahi të aletës rrëpër sëlefë. E kishë një bjarë, a i sandë, kërë i sanë Arabët, e e jordja, do të krije të shprejt përkaqë të Arabët e kanë pasë tradisht, e kanë pasë rrugë, njënën prej ative shumë njënën pa. e pas e kaj shkajtis dhe qatë, setë, nënën u njekën borë të rarate dhe satarë gjatë në periode përja i leti e ku që shkajtis në ato shkajtis Nimle, dimle, në metërën përë njënë dhe njënë dhe perin dha shkotë mi edhe ato këshkajtis në arate qep shumë dhe qemë qemë qemë për nukaj asim të njëmë këshkajtis në arate qemë qemë qemë qemë q Edhe qatë qëtë, banë qështë që edhe një slamë nga me pasë, nuk a në damë, anë pa pa ja jamorë brejtat atë ishtë aqinte me e me nëzotë, nëzotë qëtë të të të të të femër, ha? Pa jamorë brejtat, banë me pasë qëtë, bës pa qërë e, nuk shqy situata nga kërë jeton, dhe pasë qëtë situata në të të të të të nëzë, na e një nëzotë, që a konë shka, që a rapën këshin qep, këshin sëm Ti shekullore, një një një pisë i avra i ke 5, një një pisë i cjetra i pisë, një të tjë roke 6, një avra 5, 5 për kërkërje për kërkërje, edhe një jo, në dhe epar. Këtër e evrakër të të të erin zitin vetë, e kështu atë usë, një me pasë shumë a hujë galë, një me pasë, një me pasë, që gjahidije, që a i mjë rëzë, e shekullit para 5, 3, 4, si një, me të dikontas të bërë ku i qëtash pëj kanosit rëziki së të dita ku i pëj kanosit rëziki, kush për hundë bërë a po hum, Apo e nini të një herës se s'i kush më televizor s'i kush më avion s'i kush më përmer gazetës do të jakis në shkatru filan shtetit filan shtetit s'ta dhe të të nëke edhe ishin hudë gjatë për e vajton ja kishin urdu filan shtetit filan shtetit t'i që në aeroplona bombatera, tikit, peta, A e shi nguzë ato grad qati me vajtu me i frajt me lëtë? A kandohet me lëtë? Jo, kush po vajtohet me lëtë? Po vajtohen me lëtë gjemë këri, po vajtohen me lëtë ato në mëtë drashurit e familje, ato po vajtohen me lëtë. Kush po më atmen të në të në më shokë, po më atmen të bi e popullin, ato po më atmen e shkapudashka prave përë ku ka narim rgjento me more dhe për të u shtuu evë në organizu e rëzë në në organizu w sht upllë u dhe në gosjki i t ExcelKK i mobilit nivel në matë qarrq që në njerës, gjështër sot i duton, që ti ndjë, që veë në nomrit njerës... ...pedo senja e njërës në një finrë LESrt që po ndokë në dëmë dhe felë. dhe slept që i këndiroj este u ndrój lë këndur.. Kë untilnet boa usht nojën... e minë i kam' ditë, ?E janhe Ato një, në të vit. Ato të vit, në të tre. Ato tre, në tre e gjith, kjo këtë. E duhet me, me nëru sistemi. Duhet me nëru sistemi. Ato te borsh, insha Allah, në tre vajtë një së një e vojtë, a nam duhet me borh gërë njërë i me me shmi mojtë, tre mojtë, tre mojtë, në të mojtë, a da më të qij gajtë, duhet, duhet me brujtë. Lëzër pra, kus kana kus kana me ardhi kana me larutik rana kana me ardhi per dora kana me larutik nje largolu prej ative mendimeve te kota te neurozos shefoment para pagamaror para pagave e qarisa teoselet largolu prej sistemit komunist prej sistemit ideor i cili e djegit madhrave dhe djegit te edhe djegit largsmit djegit njop perhater sa të di çka të fortë të largonu prej ative ideve erdhën bankat e shkollës vetorët e tona librat e tona stujti e stujti e stujti me vetë që a ti harxut detën që ti bopoj po sporësin tim atë ideja më era ama e ka ritmit që të bopsta çon atonte familja e madhe duhet të mu rregullosh kimi pa asht duhet të rregullosh rregulla vetë du të mbrojta po du të rujta do duhet e duot ha Ja për qeva këmë një hotës, dit, një ditë me, me, me një bëfetikon, një një një vel artimor të njëritur, për Allah i një në të një në uku i qënë, me i dregun me në mëndim qënosh, me i një një jëlem, edha e qëtë në popës anësët ka këtë nukon. A i ta, kuris të pjala të sininat, kuris të pjala të më ullimdu me gjemë qëmë, një pas kanimdu ati njërën e të i strambullet, bulita në ari pasë Ela gosta camper kamu de duas. Foca e com o social trabalho política a batalha das almas. Muabe de gato pois é que verdade, que lati, Allah Allah. Onde é que camper que é normal que acontecer? E ele política política do no dinheiro que eu comprei também que tamanho. Na política. Trabalho política do produto do engu, sala católica porque as pessoas não passam a morrer. A meu na igreja 4000 camper, só só cerca, cementar nesse tipo de bolso. La nëzitështëm si si pëllikët edhe bujë që të të ramë e si në të përdu nëi, u nëzitështëra më gjemë kush janë atëm, ha? Mu përkët shkak arabët s'ketë të vazit e kishët. Nani Abdul Mottalivi, kur i apatëfan zotë i ati i njën, edhe ajmë njëkosë kësë, fatëmo e qësërë, shkak hajë. Sa, wallahi, bajke bena të allahit, ajmë që iliet, fa, medilon, dhote, që bërësë e i kështë a hili jetë, sa me njërën zotë që n Kurban, super Ibrahimi En yon t'a fej, e Ibrahimi Allahi zelë le dhe l'anuhu Abdul Mustalibi që abdinnjoni në mirin yaka fal në jent mërani Abdullah i reyni Shka me botez arë? Aqa bon në e raiër? Aqa son kurban, shka në mirin botez arë? E mir, botez Kurtaq qoha Abdul Mustalibi, babai rasulullahi, babai lakir rasulullahi që r.s.a. Kurban me fa Abdullah e r.s.a. Ka po, po be, i ka po van Shka ta Shka me një bo që ta si E i konsultoj krenat e pisëve të mërës përgjith Shka me bo Do sa në duhet, do sa në qabun fisera Pre i vejës mund të shudanku Ka sharte E dhe qaj i e njëmi shate së tona Kemi të në nëtë ibrahimit Shka do se bo Mëjtë bra milioni prej me kellime Shka ta se filan gruja Ajo në nësë mirë i të kaldon Shka me bo U shkoj të gruja ta A ti shka ka veri ta vdeve edhe Abdullah ibn Leon edhe Çift Çorha do le të bëren sort ditë sa do ne por për fat Çift Çorha sot i Abdullah por Abdullah i kurban Çift Çorha sot i Deve vetë blondi për fat edhe kjo Abdul Mutaribi ka vepruar 10 herë në radhë tu i s'u ka vdeve të deve i bëjë shorti tu i s'u ka vdeve i radhëve shorti për larg jo se qone kanë kanë për gjallë kanë thonë për te edhe dhej prapo i nëjë mështëvej gjarën i sa të herë raj, të i nëjë nëtë kërëton i nëjë nëjë nëzë deve në nëzët, a bejën shërët, i deveve dhejë herë mërejnë qërështu, të të të herë, deveve a përën musaliki, një të të nëjë devej ka prajati kurban për më për shtu baba i rësullajt alështëra të ali, të sërëm për i brisë të kurbanit e shka kam qërës tiko mërejnë të në për sht Dhe i gjallë duhet më martu me e minët, e picitive dhive duhet në armë, ajo të rita e qëla o përshet në pikërmetit, e në përmet Adhemit e përfilësimet shëjtit 20 vikë e finur, dhe e një boli Mohammetit në ketë jetë duhur, dhe në përmet njërës me shëjt e dhe ative më të pakrime duhet me përshu kënjini përblisita, Dhe vahje, kër anu kjerimi kjo drit, në tësitën në jenë i ta, në përmetë ati gjutëve si në të një. Edhe këndjarje, kanë dohënë, kër Abdullahi, baba i Resulullah i Kalim, kër baba i Resulullah i Kalim, i dhe të gjallë, i Abdull Musalim. Nona ati, kër dindin të mjës të gratë, janë bitë ashejat mësë patrimit të të nëzitështë, nona i Resulullah i Kalim, të gjallën nuk i ka pa. Gjith Ja tasira barasullallahu t'ala jalehulej kur kalind adet ajo ai fara febe me ballo zeze keta ka musliman ka befitar ka nuk e kaq ka, ka. ni herë e lidera bepas kur bli kulla ku po i ndër lut muslimanat ne kemi gjet se ne ket mujë festar ne ket çat ta vërtëllën çdo shtëpi sa kush do e lita çdo tray për këto dine me nik zim ceremonial ka ka vursi e familje bebludin rasullallahi sallallahu alaihi wasallam duke kluzi ka për event lëpjut duke kluzi kush për fmirë aty që din apo që zin inshallah me fëmit parën e herës tani me mosafër lukit të të javoj nënëra me izin e Allahit fëmit parën e herës don të shajmë me mosafër lukit ju lejroj fithetat se fëmit don gatshat me jam ngëpisin me lumë izin e Allahit në dralu Parën herë, që të të trenë i pikimisatër lëgjit shkujtës atës gajtën për edhima të rritit, a ka të zga 3 ore ma pakë të një alë, me iësën e Allah i të në zhelelu, uhë pra, pojë usërëm, pregazit në kush, mië të pikët qasët së të të tërma, të më palinë, pikët qasët së të të të tërma, të parën do të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mësa pëllëkit përënëherët, më i të jamitë më ndohabë, në i të rëmahë o gjëllë e të rëllu, pra, për të dinë qëka dinë me hodë, me afëz, me imam, me muëzit, zi që kanë këtë mujë që takë, duhet me të regu se ajo familje, ajo shpi i ka një një shkatë, se për dikham duhet duhet, me duhet në jemi atës vëtëmit që kemi përkamu të, në jemi atës vëtëmit që kemi përkamu të, Që të harojë vëblatëni këtën traditët e të të nëshka janë mellë në kohë me në fundin, në poplin në dollë, me bom me vlud të askishe që mirë, ka problem, anë atërash me lirë me vludi, në ketë ujë nësë ka e në ketë atër, kur dita anë këtërën lërë të atërërën, në ketë me vludi me lirë, me lirë, së atë me vludi, edhe kekë për dorurë, e për jëtëmë në rëjë, të falni, me kullen e dhimi së shkit koj kemi të i lëmis, me marunit topër koj qitë mjë fërë, e kullen kur ta presi me po me vëllut, e në shkit re kërtim me po me vëllut, atë qëtërën kur ta poj me po me vëllut, që shkit e ka kohë, kush ka dëshirë, kush e ka njës, kush e ka njës, kush e ka njës me uksu për këtë ndodhimi mansët, e da së pa më mansëtore se kjo, mujën e ka kohë, bon, e ka më në të ndojë, muslimat të të vrit رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لكم كلام كرام بغض دير كشان لازم كانه بالدير هايتا كلامي خلي باي بالدير هذه المره فصاي لي منتو خاص برني على طول الشيء اللي هو كنت بديش بديش برديو بغتار على وجهك ديتو سكتو كل اللي قلت لكم بهتي يقادوه سيروا ترنار بربال اكو ارغوبن اونيفس نيوبه مار فيقالار دا كار دو بي سالي سلام اكو نونار بار يسالي سلام انت بني اسرائيل دو او ايضا اننك لقد زد شيئا فريا ايضا فوت تي كي بونيفون وسانتا اي زدرا تو يشترا بايت جوكابورتي دا 7000 تو لو ليندين بابا ايضا شابا كيف الله جل جلاله أعطاه أنه يحضر بضل ذاته؟ فلا تكلم اليوم إن ديّا فمصفال كركوهيش قصد ذات بركاد تويش يحضر ذات مكاد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصديق قالوا ما تكلم كذلك مكاد فتا يدين دون ميورة كيش يحضر قلين قال كيش يحضر ذات مكاد فلا تكلم من كان في المهد الصديق A da pa i thonë fëll, a ju pëllit me kjoen të njërëz dhe shka i thonë qështë i fëllin a, qështë i fëllin muë, une e dhiti se dini, për do të të qështë i qështë i fëllin muë. Dhe une e dhiti në se dini qështë i fëllin muë. Ama ju do të të dini une s'ju fëllin. Kala, inni abdullahi, da unë jam rabizos. A tani e l'kitak, a i ka të në zbrite kitapre i si në muë kër të bëhëmi madhë. Ua gjë وجعلني مباركا اذا قاموا مبارك في دارشم فاسر حيث ماكم لكديا مباركات واوصائي بالصلاح اذا قاموا ارض عليهم قالوا ارض عليهم والذات وضررا بواليه فلا يقوم كوردو بكا امير لمال الدارشم ناينون يريد كان شاف قالوا من فيا من القران الكريم دارشم داي نور Dhe që ki ajetën kërë në të imë qafet e ka da nëronën në në babën. Hu në ajetë kërë në të imë. A që e të i përmër njështë më nëronën e lë babën barë. Në ajetë hu në thonën da i nëronën, që adu? Ku ka babë që gjithë do e lë babën? Ka babë. Inonën. Sot ka njëzë masif a atë e zhin që e zhin që ta baba në kapo dhoti orën me të në në nërshëm da i nëronën. Ka babë. Në Kemi dhe ke di boca pronto festi jemi ritn pren papa te ofloros edhe hemen jemi ka rol te kimi pa. Era na fodim te si kimi pa. Zara edhe nati isa. Ai njep po edin ti ka bash posa kalin na ka katra dhe meta edhe baba lon kemizon me i juge me na kan zon tramat me la lut. Po doim ja vetë ka na ka dal go pa pa. Po doim loja ka dal ka dal do ka te lo pa don go. Tunduk van ane ka di hare dine pomodorime pomodorime prej baballarës me ndrume i bodi sa barë më modernë dan alarës me ndrume i bodi sa nërna më modernë po po po po po nëmi ama këto shka e artificialë nuk iha në bazarë bazarë iha në shmetëm ato shka e originalë fotokopia fort nukat me nësi ajo i bikiës dokuën ama ajo shka nës originalë me ata dhidët nëkejt 6 e të këjbotek me ata dhidët para atratit ele me ata dhidët nëzën dhidët dhidët nëqiametit para allah u dhe legënarurët t lavric Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam posta kalim a istei fienca keblea non ha tifa kalim di ali am muhammadino nazar para mes doto aun non garantat moment i campa taraya te shom i kam pasë a rëjët e shomit përko. Zot i zëllej zëlenu, u mu makabon, dë një anë dritë. Shka e vë nërmenja vë nërmenja? A jësë ka sen muslimonin onë, a jësë ka sen muslimonin onë, a jësë ka sen muslimon, që farë dritër do bërët e zëlenu, ië pasaj me pa, a jësë ka rëjë dhimi kilomësër, që farë dritër ië pasaj. A jësë ka pasë dritëzë, a ië zë trija që karë, jësë ka arë me drit Aitër Mdriq Qura dhri t'a qi nha? Dhri t'a rasulullahi sallalatu sallam Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Quni kek dihala allahumma salli ala muhammad Qun ni ha quni allahumma salli ala muhammad Rasulullahi Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Adjishka kalim dobëra në banë të cilë ndokos zona dolpis jamën e kalundur ela tarakeva ne mrinem na përkat fashin e deri ka ajeti i fundit i kajthurit do të thotë në herë kam tekstos apo jo ai mëriit në lik ka dëshirë lezën kuranit kerim edhe na permet leximit atij takova me surën kuranit kerim ela tarakeva a dokat jet ta din çka ka kuptimin kjo sure e ka sot veri sa ai nuk ulum don edhe qëka kuptimin surja li kuptimin i lefë i korejshin me të veshtë të disurë kur kush të mundë të të kuptën a i njeritëri ka dëshirë të aditë qëka kuptimin surja li i lefë i korejshin e ka të pa mundë të naditë qëka kuptimin veri të ajë nuk e din kuptimin e surës e në të rëkejpa dhe pas të, të jam tjeturët sure, të njojnë një bërë i këtve ka me inVedit, këto me stërën, si kur me një për për për për për për për për për për për p Vere sa til vardu aprovo pashe pa laniator, tasliu, pa mak ka rxheton, sai me shkakamet ma fshë dot dhertin e porcelan se pra e butit, ure, e kaj, më Na, e une duve i lendua ato a jetesh ka do t'i sqejoi sot, i arri ta bëja atë i fundit të dhurës të lbi. Dhurën e almëta të ke. Edhe ta afro. Se frai drejt rrugës, sa as dhurë dhe fillimin e kaje dhurën ke. Na keni sqeju para almëta të ke pun javën e kaluar. Pune sot po e marr vetë ai drejt fundit të dhurës për me ndihë me mesurën e që në bëvjetë, ju më nëherë ka shqipëni se në më të vërëse nuk paska pat mund të i surja e gjithë mund të këtu për e di surën e përën, apo punën e surës përën. Ska kësh në jetin e kënd për të surës që e shqegu dhjaman e kalume. Zotë e këllë gjëlelë, u shkata, për dhe alë ahon të ka rëstim më të kujhë, unë i kam ban ato njevë, ato në shtri, të të Me një fjalë këtë unë të të aspojtë të të egojë, një e pëllu. A një amë në katukë e kemi kahtunë të më njërë. Gjehë, i femët i të një karranë vësh, ashtaritu, ashtaritu, ashtarit, karranë vësh, ka nejë këtë në nëmëshin, në nëmërë mëratë, në ngritë shiutë, ka darë pranëverë, e ka shkejnë gjotë, e karatë i karatë, i lëdëshimi pari pranëverës, qaj matërejana është atës të sërtuajnë atë bombarderat ka lau zhenë dhe në janu, me atër burtë të cilë të uskjevunja me dhe kanume, e ka në shkatru Simonire, të simoniret në ushtrije sëla të nëzënke zote kja prishtë qapënë, apo, e tëtash, pras, zote i paska bomën i qali hi e pjuhën, me nërëni juve tëtash me vetë, se, ve tëtash, nërëmësikjo përjë tja, se, me që ke të të tëhim li ila fikorejshin, me zotë i që të gjëllë në gjëllë aluhë i ka bërë këkshtu, efer, li i ka bërë, Allah i që të gjëllë aluhë që ka të hëllë, li ila fikorejshin, ila tëhim, që të të rënë uldimës, karavanes, e merkejime, dhe të të që që ishin rërës në shëmë, Men, i i helat, si skalet, për dhe im në të njemen, i ka borë do të i apushti e latë, si ki ullësim për mështë nalën për shkak dhe jete a ti e rritë matë marë, edhe ku i shimet a ti të të të të të të tërtuat, bashkullu e në pasat, në qënë të të të nëmështika a modë në jemen, edhe sham nalën, dhe të nalët edhe pengesa, dhe të të gosë edhe ullësimit i këti kër alikerimit albote. Omurëve? Një ilë, si porejshim, një ilë e temë, Ashka të ru, ushtria emredi të jemeni të mëkkë, një ka ona e shpenëtëve të të të njëtërazojë. Në të që në zëlelu prej erodromeve të ti, njërëja prej qive e kishtëri i guri me zarmë dëhënvemin kamë dëshpajtë. Ketëra e kishtë e guri me zarmë dëhënvemin kamë dëxatë. Ketëra e kishtë e guri me zarmë dëhënvemin kamë dëzatë. Ketëra e kishtë e guri me zarmë dëhënvemin kamë dëgjamë. Ket jastë të qërëve përmetët me t'ja e t'shë edhe një periyot në në në këllë ulë muhammëd, Mustafa sallallahu alaihe sallam në përmetë u shqimit i të li me në prej korejsh me prej marë prej shumë në prejëmenin mëtër nështje komunikasyonë ekonomik i lirë që ajet rritë të ta edhe gërësjeti ahti flot aqto që këri niko kësitë në ljuta për falëve kurani kërimit nështje ambien dhe i fa që ari ila ila përishë ila përishëm rëhlëtër shëtëi më stëjët, u të një gëjërët në vazimët, ava rëjët, u më të ila përishëmë الى فين رحله الشتاء والصيف طرق فاللي يعبد رب هذا البيت اكو جدر اكو جدر يمشقريمي جانو كاينه شكو يجيتر يشقريمي تسريش كاينه فاللي يعبد رب هذا البيت ليش بيه كيو سبي دو تيت ايو Në përmetë të sinës dujse, jo konkret, dujt e alëgurit e të zonë, dhe tjetë të imbol në bito, njërëzme dhe të të k고, shka, të të forë, shkak ato Allahit e shkaj shpijëve johë dhe i badet i boj. Për ja budu, rëbë behed në vajtë, dhe t'i ne bojnë i badet Allahit të taj shpijë. Pra shkak, shkak, shkak, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, shkajtë, Jo që i të këtë dërru atë ditë kur të lidë në Rasulullah e Reza Tëtëra. Jo të këtë dërru të erit ditë rëkun. Edhe të ashtë në mbrojtën. Në mbrojtën e kuja. Në mbrojtën e Allah u zhëlle zhërëruhu aja të korani karimë. In nëmel mushrikune në gjërë. Fela e kërëbul mështidën e harame, ta dhe hamein. Atëshka të janë mëslimani janë jetë pasër. Atëshka janë mëslimani nuk janë të minë. Edhe atë edhe ato haremit qapës nuk vod të apronë ash e ndalume kura në kisht nga do dhe të apronë qapës as për turizm as për qep as për dëshir as për, për turizm as për foto as për video as nëherhish ash kritiku mdo kërëtën këtë gjami kimi po së kam në më nërmen ash kritiku alemi fota isdame se nuk pëjlen krishterët edhe je hudët me vit me tine dhe qapës se nuk pëjlen A dina është e mërtejnë Nuk ka vendu një që musliman të kanë drejta Me përjashtim Jahudit E zbulun E qpikët Pa bazë heqë Muslimanës bëjashmës me ilon Me kënë Jerusalem këdus Qpijën e Suleimanë ari të ramë Së të të në maroj Suleimanë Se e banën jahudit këta Këta e banën jahudit Indikadën lë muslimit Me ja umor musliman me pjana haq Se dhe në haq me ja umor Kuslimanës apë lorën me hinë qabët? Jo. Apë lorën me hinë medinit? Jo. E dhe ta shpra edhe nasë këllohë me një këllohë me një këllohë. Këj që bërë, Jahudit edhe kristërët e bodët, a kanë tëmi hakë në qabë mërejnë edhe në medinit që t'hi? A kanë t'i qa agje? Jo. A po? Në në kudusë a kemi t'i qa? Në agje e kemi këtë në në fa? Qashnot mu i Rasulullah i masë hidratit ka kudus Përramul vet namozën e Ibrahimit djabe kur afale kafas këmbën ka qofur si savojt. Ka të mos vetërin. Afar qible kibana. Ro me aman musliman e hafi. Ka vir. Po merr venezitë që na mund të shalbë të sapë e gjdon. Me u bë baravar me musliman. El mir gol rey. Po neve musliman do punalor me djabe. Ka namun gol neve. Na në Amerikë po i dhom beni, në Apolon Ghell mesku, në Apolon Mostër mesku, në Apolon teatret tona me han, në Apolon Vatikan beni, almutiman kolonja, kriëform musliman, fundamentalista musliman, musliman shumë radikal e mirë bos. Po pyetni pra, kët, këtë këtë dialog ka vëdhëhqë juve vë vini shumë mirë se ta keni fatin e harë nëpërmjet ekranave vë vëndërzimeve chimis pagar, ai ni prit ndaj mal ka amerikan në dialog me Ahmed Dijan një afrikës gjëgore me gjithë se njërës i poplatër rëzajan afjarat ka në shërësit e vë të etan a i sa edhe na ju lom juve me hinë gjabës tukur shkapëralini ju në vatikani ka problem edhe na ju lom juve me hinë me bini tukur shkapëralini ju me hinë eve në në sërland ka problem ka problem hinit edhe edhe i hirin në të meret e shetë atorës ka problemit veç një pun ti pastrojnë një të të të të të Në kërpohim në Amerikë a përmohr më vidë, dhe patoj që përmohr më vidë, së normonë. E por në Vatikanë kërpohim, përshkoj, a përshkojnë përshkoj, përshkoj, për me vidë, a përshkojnë salë. Në me vidë, për të skamur në zhë. A gjë ku s'ka vidë, të në pohima, u mërë o ka. Në 4 dhe 5 cipri, ke a punë me qëtë të më të më të për. Halkje të vetë lënë që nimi me hi, që puto me hi në qave këtura, për shka ti ka punë. Ka letra, ka regullat, sa dhud, ja i shkon regullat vë ja ti të në hinnë në kriz nuk të një kriz. E tëllët janë ato regullat për krishtërës edhe për jahudit, së kur në që ka përmorin vizë me hinnë vendet e ative, ato me hinnë të në, në turnojnë, veç në për me hinnë vendet e ative vëjmë shumë dheri vizë një garantohet për ma tonë, a ka letra ato, një telepakt, një të nekë, një telepakt, një të në shakë, një të nj Kul duem in çabe prejve tjerra, kul duem me in Medinë prejve tjerra as mat leti. Pastaj do ri nuk do. Kë kë janë edhe vetë kanunet të vonë la ilahe illa allah, muhammedur rasulullah. Kurrë. Ha. Në hiç më kur çaj që dërsojm çabe nuk tin. Vetme tiketëre joni. Eshhedo an la ilahe illa allah, wa eshedo en muhammedan abduhu wa rasuluh. Ha. E jo la çka sineso. O të çu bëj Kametvon. Tu kuşatëz di radikal, kuşatë krejë forca tash. Kush po tregon kokforzia thunë këta? Unë avetova i të kuşum ngal mul radikalë tash. Unë podovi sa aga më. Unë avetolla i të kuşum ngal mul me. Ka vënë kursën munti podovi sa aga më. Ka punon, ka ka punëdanon, akoma to guardën çera garancio. Një i të agen për i kërtë pëngëmërëve, jashtë të qëra ghe, për i kërtë pëngëmërëve, më të mëllëaj zotë të të të gjëlaru në shënë këtu. Hajde, o krisër, të i muhammëdë e ma i mëve pëkejve, të i barën pëngëmërën, të ne pranëjkë, të ne pranëjkë, fordhëllë allë alë të njështë. Ka ka ka për bashkëbyresatin nuk e lëson, nuk bën besime, nuk ka kujdes për vetën për bashkëpunim. Ti po largoh për rrugën e bashkëpunimit, unë s'ka kam më gojë. Urdhëta as roh, tim shaj tim shaj si re borave, po flasi deri në ardjerë me argument. Tim shaj si re borave, u ulun në tavolinë me ato, bitheden, johatan, joh jopin, johaus, johFP, johaus, hıyorum, ka vetë argumentet, bisede jo për bashkëbisede, ka vënë këtan krahu të jopin edhe pa sa do kapëre jo nga këtë anësën e bojmë do të kemë unë të i vla mas i në kërështërë djermanë do të kemë vla pasht ashtë tamë ki e ti nuk do të të të prejështë do të kemë vla tamë ki e ti ashtë kanarë në musimantë të kini kanarëve njërë shumë kanarë i onë nuk kanë shiki nuk kanë të 10 kg e shimë kanë në lëbunit, kanë në lëbunit aja kanarë i onë vla gë i marë në lashtë në peri i mëta 35 tonë e të po ul mend namolin po ju bëni kush jeni kush jemi a jeni italiane po a jeni kristian a po italiane po ndohet të kemi të përbashkët argumentet duhet t'i hapin argumenti t'i jet kundë njo a dalë argumentet pasra tamam jemi bash çfarë problemi dalu jeni komfort mu por keşka allah izill zenuh sen yirzi ze tush tu ishin da سنيورز <تصفيق> ايت ايت توستوب تو بور سكيرزيت ايشين توستو راس كابيتول اي تشاي القران الكريم مان فوندا وتا بونتوم على سفها حفرة من الله يكبري جروب بري جروب ازهليميت يام تشوا كاتيري ميو زير بري جروبس يو كات توم بول لو ان فقت ما في الارض جميعا ما ان لب بين قلوبي مكفزات ربه الله على قبره ما فرضان شكا كان تو كيت باتوني دبرتافيز دي باسكا o e po për shkvitje së vjeqë ti ladhën janë njëznu me dhejë së babës e dhezdonës janë njëznu me dhejët i kanë prisht i idhët edhe kanë të ku ashtë hellë sa ti njoni i qetërit pojtës me njoni i qetërin kontaktit e, e kanë hu mërënjët janë shumë dhili i pachet për sështë ka prenu edhe të polinë ndëvo që ka të larkë kanë shku apo e shqip një vladhni një gjemot i katunit Nije vatra i ratinë. Sa povul parabrimin e aktivez e pobon. A povul bon. Po povul bon. Me kon belaja alla më madhe hujka, alla më shok. Me urit mbetë po për çfarë poboj. Po shkoj po i bi ndo pikakerra, ndo pika, pika pika shkupi, ndo pikakorlova, çajë pika, do të kenhar tramti pi, pi pi pi hagi, po duot në Ardenë, po duot në Ardenë pi spes barra që do po duot në Ardenë ka vjenë. Se si të jetë me fajtu se problemi më Allahi ka thonë rësullu Allahi s.a.s. Lëhu antokëta, ma për ardhë gjemiën, ma allëfë të bejnë e kuljubinim. Ti kejtë ka ka antokë për ardhë dhe më rëtë atime të një bashkoni. Hajde në që doqë ka i minë gjemië të to, në i kanë lonë, ne dhe kejtë pasu një dhë njës, qëkojnë i pajtojmë sërbës edhe kërëhasët sërbës. A bo, që ke të rasë të të të njështë. Sa duhet me vojë Ana ka morë molën i pajtu, e që ka, ka morë molën, e që ka qorë u në zërët jëmë duk alduk, që më i kumët? Hajde shkoj me i pajtoj me Israelin edhe arabe, prafë, pra. ti tuni jafë, ti pasu një i zbë, i pajtoj me Israelin edhe arabe. A vos, vos, për bu për këtë kakë, anë zbët, Israelin edhe arabe që janë pinë 4.8 e arafë, 3 e të rësënë konflikt, ta vetë bojnë të? Do bojnë 4.8 e 3 e të kejtë, që 4.8 e 3 e të arabët 10 e vetë kishën konfl Publiku i imbrëndshëm nuk anij frik edhe hala sa shkartjerohet për shkak të truçsë, jo sa truni i shoqumor. Truni i shoq, këcek to zhvillimi i këtyve problemeve, në Islam është ndihjial i ngulur, ama kush me respektu, me gamë bol, edhe sa doje të jetë më i mallt se qi, ai prap ndihjial në Islam drejtos, ama kush me gamë bol, me gamë ul me bombizë. Tulo dia në ato ato di fjalë. Çdo lëri duhet të gëtë zënë atë kamëri të në. Pikë. Shka kamës të të gëtë me shkrujëtë të saratë. Kjo fja li, a pranënë mojë që në fja në të në. Shë të njeri, jërë dë popëllë, hëna për popëllë po flitë, në popëllë për muhamë qëtë në për të në me shkrujëtë, unë po flasë për në personë. Shë të njeri duhet të gëtë zënë maksimum atë kamëri të në. Pikë. Okë ka ka në tokë me rëndë të zemrat të këtime të një bashkërën. O lëkin në allahë allahë përbëjnë këllubihim. O lëkin në allahë allahë përbëjnë hëmë. Ama unë pa zemrat të këtime i bashkërën. Me që ka? Me që ka? Ishti në kejtë nërni bajrakë. Ishti në kejtë nërni flamurë. Apo jakin zërë përpojnë dë njëshka e në të të të të të të të të të të të të të të t Po kanë, të unë drejtë kongres, po kemi, mësë mësë të dhimë u kolla të apajnës në ekimin kongres, po kemi qep. Pro a zërni bajrak me në pjara, kanë amira jo, zërni bajrak, apu mendojmë në se maskej dhëtjetojmë adhu, e vartëhet anë se maskej dhëtjetojmë. Allah i Zhelle Gjelalu, ka unë eusit jaheka bajrakin e vetë, hazrezit jaheka bajrakin e vetë. Ative Benihajnu kajtë ja hejta bajraki në vetë Im ledha të gjithë të njërës përqamë në një bajraki Jus ashtu një La ilaha illallah Muhammed Rasullullah Jam tita bajraki më të manë në bikëri e valonë të përmi ta Ato sënë prej sëtë etanena Ska e milës të imo Apo dha që kërën për? A dha si tja njësi unë zlavë jemë Përskaj të arën seme edhe një metrë Pitona të ashtë e jemi Përskaj të arën seme ka q Ka dalë, ka dalë, që i toni Të ardhështi janë të teme të mbëmë Avetë mu e vetë vet, u vetë u vetë Me lamëshime për në e tërqire Qatë metrën ko e more Edhe një vijka me Në e të dhëtë, zhutë mi darat I ka të dharit mi thonë halako ala, fak, Në e të dhëtë, në e të dhëtë Në e të dhëtë, në e të dhëtë, në e të dhëtë Ka ku e gjotetë në morka Edhe të mi metrë e të të dhëtë Qër jenë bohallë këtë asëkjartë të shëjtonë a ato të adhimi të jenë i të besunë shumë shumë mirë kush ashtë shëjtoni i drecit me drecit në fondë poshtë pa më raj shë Allah kushin i monë, tatarit edhe kushin i monë ati i s'ka banë dhullumë me gjithë dhullumë qërinë poshtë pa më ngejtë të janë argumente shka s'mundë t'i bohallë përkush të janë dëshira jebe dhe regionit për juve të janë argumente për i cilë të janë arg Në rita Korani Kerim, isë këtë botë për kur gjërë qëtë të gjëkarë, veç zulumën me rëzumë, që atë surë të ulen handë, në Korani Kerim, që atë thonë Korani Kerim, Allah i zërë le zërë lu, li juqë rita kom minat zulumë, fi inën nur, unë erdha me këtë kitab juve prej ertësine zulumëve, prej ertësinave të ulenëshme, ndritë me uqitë. Amë atë shka jetë për neve qëtë, në shka duhet me bonë, në duhet me bonë ndryshimë Na i kete vladni do pjesë, kërri tonë dhe mërë kujat, ne i kanu për qëshit modeli. Radilita e të të erit. Facila, përruzija. Voloni, për qëkoslovati. Rëkumat, që bugaria. Ventilat, kërëmuni. Madinë qausheski, Madinë plëshkje, Madinë sotërgjimë. Qëshit Madini, ka inë këtë trupin tonë. E në të të shkëturë me bojka dalë. Mëjtë pari dhe tira ju në të lashë, Dhe si rajonës, ma nëspari me shkute mjeftri e qatë atë huja të qatë alë qatë alë qatë alë qatë alë qatë alë qatë alë qatë atë huja. Qirat jë mrena, anë la qatë mrena, qirë shka për shkute. Ma di në fototipa, e eh, ke më në rejtë të pojë.